Hjärtligt välkomna alla Sverigedemokrater till fel all närvaro. förstås till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Samtliga som lyssnar är välkomna som sagt. Och det är idag lördag den 14 augusti år 2010. Mellan klockan 14.00 och 15.00 sänds den här sändningen för första gången. Och en första repris sänds söndagen den 15 augusti mellan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 19 augusti mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar heter David Long och jag är ensam i studion idag. Med Medfinns förvisso även studiotekniken Georg och ansvarig utgivare för programmet är Arnold Boström. Jag tänkte börja med att nämna att Sverigedemokraterna har i augusti månad fått 4,1 procent av väljarsympatierna enligt CIFOs augusti-mätning Och som jag har nämnt i tidigare program så hade vi ett genomsnitt i juli månad på 5,0%. Ett genomsnitt av de genomförda opinionsundersökningarna. Det var bara fyra stycken i juli månad. Men 5,0% i snitt i alla fall och det är det högsta snittet sedan januari. Tittar man sen på Sveriges Televisions väljarindex så såg vi att vi fick i juli ett index på 4,8 och i augusti ligger vi hittills på 4,9 och det är den högsta indexnoteringen för Sverigedemokraterna sedan i mars månad. Det är nu bara fem veckor kvar till valet och valrörelsen börjar trappas upp så sakta. Större och större vikt tycks läggas på de allra sista veckorna från samtliga partier egentligen. Och Sverigedemokraternas valsatsning ser ut att kunna gå i lås. Jag har ju tidigare här i radiosändningarna nämnt det här medlemslånet. Som alla Sverigedemokratiska medlemmar får delta i. Det vill säga att låna ut pengar till Sverigedemokraternas valrörelse. Och faktum är nu att medlemslånet är fulltecknat. Har jag fått höra från Sverigedemokraternas partikassör Per Björklund. Sverigedemokraterna har alltså lyckats låna upp de 5 miljoner kronor- från medlemmarna som vi hade hoppats på. Och det är vi också mycket glada för. Tack vare det så kommer Sverigedemokraterna kunna göra den fullskaliga satsning i årets riksdagsval som vi har planerat. Och jag tror att ni som har nappat på det här erbjudandet kommer att finna att det blir en bra affär för er. Och att vi kommer att använda pengarna väl. Bland annat så kommer vi köpa tv-reklam i TV4. Vi kommer att göra ett utskick med valinformation och valsedlar till alla hushåll i landet. Vi kommer att ha valstugor och genomföra annonskampanjer, torrmötesturnéer och en massa annat. Så håll ögonen öppna. Det kommer nog att vara så att vi syns. Och vi syns redan nu en del i media faktiskt. Vi kommer att komma in på det lite senare. När det gäller Stockholm just nu så är det så att aktivistträffar som vi bjuder in medlemmarna till hålls regelbundet. Det har hittills varit mer möten och mindre aktivism men inom kort så kommer det bli mer och mer aktivism och medlemmarna kommer att informeras om detta. Och du som är intresserad av att göra en insats för partiet tvekar inte att höra av dig, antingen via vår hemsida via e post info eller ring partikansliet på 08 50 00 00 50. Men det är inte bara aktivistmässigt som det händer saker i Sverigedemokraternas Stockholmsdistrikt. Det händer även en del politiskt. Det är så att vi bjuder in journalister till en pressträff. SD Stockholmstad och Jimmy Åkesson som torsdagen... ...i veckan eh, som kommer presenterar sitt valmanifest för SD Stockholms stad. Partiordföranden Jimmy Åkesson kommer att ge sin syn på Stockholms roll för partiets rikssatsning och de lokala förutsättningarna i Stockholm. Och Sverigedemokraternas första namn till stadshuset, Linus Bylund, redogör för hur fullmäktigegruppen kommer att bedriva en sverigedemokratisk politik i Stockholms stadshus. Och som sagt, det här kommer att skickas ut till journalister och det är ju enbart journalister som är välkomna. Anmälan får man göra till den adress som vi uppger och just akkrediterade journalister som det gäller. Vi har också syns en del under förra helgen. Det var så att Sverigedemokraterna drog igång årets valkampanj på allvar lördagen den 7 augusti. För då var det så att närmare 500 Sverigedemokrater samlades i vår partiledare Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg där Åkesson höll sitt sommartal. Det här talet följdes även av ett antal journalister. Pontus Mattsson gjorde ett radioreportage som sändes i Sveriges radios P1. Det finns fortfarande att höra på internet och dessutom så var Sveriges Television på plats. Och det blev en nyhet i rapport klockan 19.30 i Sveriges Television 1 TV1. Och dessutom uppmärksammades det hela också i flera svenska dagstidningar. Och efter det här så har vi också skickat ut ett pressmeddelande med rubriken att över 20 000 följde Jimmys sommartal via webben. Det är så att Sverigedemokraternas egen tv-kanal, SD Television, sände direkt över nätet från Jimmy Åkessons sommartal i Sölvesborg den 7 augusti. Annonseringen för sändningen, som var en testsändning, gjordes endast via nyhetssidan politiskt inkorrekt. PI förkortas det. Trots det så var det enligt statistiken över 20 000 personer som följde sommartalet. Nu kommer SD-television att utvärdera sändningen för att under valrörelsen kunna sända direkt från olika evenemang. Så det var, kan man säga, en smärre succé för just SD-television. Och man kan också gå in på SD-television på nätet eller på Youtube. man går in på www.youtube.com-sdtelevision så kan man se hela talet. Det är tre olika delar som man då får ladda ner eller se direkt via nätet. Så kan man se hela Jimmy Åkessons tal från Sördesborg förra veckan. Och det här talet började, det började med lite underhållning innan talet kom igång. Och då var det Linus Bylund och Thomas Ringdal som spelade en del egna låtar. Bland annat vallåten Vi är på gång nu och förra valets låt Blås väg. Och De spelade även coverversioner på Andras musik och ni kanske har hört talas om att det var en låt skriven av Mikael Vie som de spelade och Mikael Vie har blivit väldigt upprörd för detta i efterhand. Han menar att de hade ändrat någonting i texten eller vad det var och det där gick ut som TT-meddelande redan på lördagen och sen så har Mikael Vie också blivit intervjuad i en del tidningar. Han säger att han inte vill ge oss onödig uppmärksamhet, men uppmärksamhet har det ju ändå gett utan tvekan. Jag tänkte dra lite grann ur Åkessons tal för er som eventuellt inte har tillgång till Youtube. Men jag tänker inte ta hela naturligtvis för det var ungefär 45 minuter långt. Men eh, Åkesson sa i alla fall så här. Gång, för gång på gång får jag upprepa. Att vi är beredda att samtala, förhandla och samarbeta med alla partier i riksdagen förutsatt att vi får någonting tillbaka. Gång på gång får jag upprepa att vi tänker inte sätta oss i knät på vare sig borgare eller socialister utan att våra väljare ska få någonting tillbaka. Får vi ingenting tillbaka så går vi i total opposition. Vilken regering vill vi helst stödja då? Vilka har vi mest gemensamt med? Och så vidare och så vidare. Ärligt talat blir jag är skrämd av båda de tydliga alternativ som står till buds den här gången. Det skrämmer mig att vi kan få ett stadsråd som fram till för bara ett par år sedan stolt kallade sig kommunist. Å andra sidan är jag lika skrämd av att vi redan idag har ett folkpartistiskt stadsråd som säger sig vilja avskaffa Sverige. Det skrämmer mig att totalt verklighetsfrämmande politiker i Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan få stort inflytande över invandrings- och integrationspolitiken. Partier som kräver till exempel ännu en amnesti för illegala invandrare. Å andra sidan är jag lika skrämd av att studera invandringssiffrorna- under den här borgerliga regeringen med Tobias Billström som migrationsminister. Invandringen till Sverige har aldrig varit så stor som under den här mandatperioden. Det skrämmer mig att den rödgröna statsministerkandidaten tycker att det svenska är töntigt- Å andra sidan är jag lika skrämd över att vår nuvarande statsminister tycker att vi svenskar är barbarer och vår näringsminister, till lika vice statsminister, hävdar att det inte var svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån. Båda alternativen skrämmer. Det ena är knappast bättre än det andra. Vårt långsiktiga mål kan inte vara att förbli stödparti åt något av de här regeringsalternativen i utbyte mot några köttben då och då. Vi vill helt enkelt inte ha det samhälle som de har skapat. Vårt långsiktiga mål måste vara att själva bli ett regeringsalternativ. Ett sverigevänligt regeringsalternativ som kan styra landet i en annan riktning. Och något senare i det här talet så säger Jimmy Åkesson så här att vi ska kräva en mer ansvarsfull invandringspolitik om vi ska stödja någon minoritetsregering. Vi ska kräva hårdare tag mot brottsligheten- om vi ska stödja någon minoritetsregering. Vi ska kräva en värdig ålderdom, inte minst en avskaffad pensionärskatt- om vi ska stödja någon minoritetsregering. Så ser jag på vår roll den här gången. Men så snart vi skaffat oss den rollen- är det dags att börja tänka större och långsiktigt. Och som sagt, hela det här talet kan ses och höras i SD-television på Youtube. Gå in på www.youtube.com-sdtelevision. Ja, vi gör som så att vi tar en första musikpaus och det är en av låtarna som Bylund och Ringdal framförde i lördags innan Jimmy Åkessons tal. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde var Vi är på gång, av och med Bylund och Ringdal. Linus Bylund som alltså kandiderar för Sverigedemokraterna. ...till Stockholms stadshus som nummer ett på listan. Jag själv kandiderar till stadshuset som nummer sex... ...men däremot är jag tvåa på de flesta listor till landstinget... ...och nummer 20 på riksdagsvaltsseden för övrigt. David Lång heter jag. Vi befinner oss i valrörelsens inledande skede... ...om man så då säger den mest intensiva delen i alla fall och jag ser att i torsdagen Stockholm City torsdagen den 12 augusti så har man gjort upp en karta där man då listat var de olika partierna, politiska partierna som kandiderar är som starkast. Och man ser till exempel föga för förvånande kanske då att Moderaterna är starkast inne på Östermalm och och Socialdemokraterna i Tensta Sverigedemokraterna däremot Vi är som allra starkast Eller vi var det i senaste valet i alla fall I Hesselby. 5,7% fick vi i Någon valkrets där Eller i någon Någon vallokal Så att säga Sverigedemokraterna kommer för övrigt att satsa Extra hårt på ytterområdena I Stockholms stad Det vill säga valkretsarna 4, 5 och 6 det är alltså Östra Söderort, Västra Söderort och Västerort. Västerort där då alltså Hässelby ingår. Faktum är så alltså att vårt allra svagaste fäste var Bromma längs Nockebybanan där. Där hade vi ett mycket svagt stöd i senaste valet. Men vi kommer som sagt satsa hårt på flera av valkretsarna. Det är sammanlagt sex valkretsar. Det kommer dock att gå ut ett utskick även till alla innerstadsvalkretsar Så att även där ska alla ha tillgång till våra valsedlar. Om man sedan vänder på bladet och ser då sidan 14 i Stockholm City så skriver Natalia Kastzmjerska en kommentar om Sverigedemokraterna. Där hon då menar att stockholmarna aldrig har brytt sig om Sverigedemokrater. Främlingsfientlighet som hon då det är något vi kopplar ihop med inskränkta lantisar. Sverigedemokraterna fick bara 1,6 procent i förra kommunalvalet. Och så säger hon det att när jag ringer upp partiets lokala första namn, Linus Bylund... ...så svarar han att de flesta stockholmare är inflyttade. Och det kan vara så att många har en ytligare syn på livet, samhället och familjen... ...än vad vårt parti har. Många stockholmare skulle nog hellre svara, fortsätter Natalia då, att vi är mer öppna och toleranta än skånska bönder. Vi handlar ju hummus på Hötorgshallen, går på multikultifestivaler och är härligt fördomsfria och internationella. Eller? Enligt Linus Bylund planerar Sverigedemokraterna en offensiv i Stockholm inför höstens val. Partiet ska bygga valstuga mitt i City, men framförallt ska tre specifika valkretsar prioriteras i kampanjen. Det är ingen vild gissning att det handlar om de förorter där Sverigedemokraterna tidigare haft starkast stöd. I exempelvis Hesselbystrand och Västertolp var över 5% SD-anhängare i valet 2006. Enligt SD själva är de starkast i delar av de äldre 50-talsförorterna. Och svagast är de i invandrartäta miljonprogramsområden som Tänsta och Rinkeby. Även i innerstaden och villaområdena. Vi satsar på verklighetens folk och inte på de som bor i vindsvåningar på Södermalm, menar hon att Linus då ska ha sagt. Nu hoppas Bylund och hans partikamrater på tre mandat i kommunfullmäktige. Även om sossarna och Moderaterna har lovat att samarbeta för att hindra SD från att bli vågmästare skulle ett sådant resultat ge Stockholmarnas självbild en ordentlig törn. Skriver alltså Natalia Kasmierska i torsdagens Stockholm City. Jag vet inte exakt varför Sverigedemokraterna har lyckats mindre bra i Stockholm hittills än i många andra delar av landet. Men jag tror att nya politiska rörelser har ofta i historien och nästan alltid haft det svårast just i de stora städerna, kanske allra mest just huvudstaden. Det kan ju vara så att politiken... Gynnar ju ofta framväxten av just storstäder och de som flyttar till storstäderna eller de som bor i storstäderna. Det är sådana som har anpassat sig efter det rådande etablissemanget. Och därför är det ofta huvudstaden då, den största staden som är det gamla etablissemangets sista fäste. När det kommer en ny politisk rörelse som successivt tar över. Och jag tror det kommer bli så även i det här fallet. Sverigedemokraterna växer allt mer. Och vi kommer så småningom att börja påverka politiken, men det blir svårast i Stockholm. Dock, när vi väl har vunnit makten så kommer vi nog att se Stockholm som det sista SD-festet som faller, skulle jag tro. Men det är en bit kvar till dess. Sverigedemokraterna har också uppmärksammats väldigt mycket i media på olika sätt. Framförallt lokalt, men även i eh, eh, dags- och kvällstidningar- som täcker hela landet. Jag hittade då i Sundsvalls tidning rubriken Duell mellan kristdemokrat och sverigedemokrat. Det var på www.st.nu, alltså Sundsvalls tidning. Och där finns det också ett tv-inslag på tidningens hemsida, om ni går in där. Och då står det så här att de värdekonservativa partierna KD och SD var de första att drabba samman i partiledarduellerna om, som Drakfestivalen ordnar. Skiljelinjen stades framförallt invandringspolitik. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna drabbade samman i en partiledarduell. Och för Kristdemokraterna så var det Hans Brynjelsson som inledde med att konstatera att Sundsvalls politikerna allt för sällan får framföra sina åsikter i den här typen av dueller. Tyvärr märktes det då enligt den här artikelförfattaren. Men åhörarna fick ändå en miniversion av partiernas huvudfrågor. Frågeställningarna rörande Sundsvall, vården och framtidsvisioner. Fast mycket handlade om SDs syn på invandring. Som att bara personer med flyktingstatus ska få komma till Sverige och att övrig hjälp bör ges i respektive hemländer. Och för Sverigedemokraterna debatterade Jonny Skalin som framhöll att alla människor har samma värde och ska behandlas lika. Något som man anklagade Kristdemokraterna för att inte göra eftersom instegsjobben som införts bara riktas mot invandrare. Hans Brynjelsson replikerade med att Sverigedemokraterna har en livsfarlig människosyn och att Kristdemokraterna välkomnar invandrare. Publiken ilsknade till över Sverigedemokraternas förslag att lägga ner scenkonstbolaget och ifrågasatte vilken kulturpartiet ville ha och varför det inte skulle finnas föreningsstöd till invandrarföreningar. Och Johnny Skallin svarade på det att vi vill ha svensk kultur och satsa på det som uppskattas. Det ska finnas ett gemensamt kit av värderingar och symboler. Invandrarna ska ta sedan dit de kommer. Och när det gällde Sundsvall ansåg Hans Brynjelsson vikten av att komma till rätta med strukturella problem. Idag satsas mycket på skolan, men resultaten är sämre än på andra håll i landet. Och att näringslivspolitiken ska tillmötesgå företagarna i högre grad. Johnny Skallin ifrågasatte hur samma personer som godkänt den fördubblade kostnaden för himlabadet sedan beviljade sig själva ansvarsfrihet. Och genast erkände Hans Brynjelsson att det varit en brist i tillsynen och att det borde ha varit mycket mer information. Men det ansåg han inte vara tillräckligt för att neka kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Trygghet använde båda partierna som honörsord. Hans Brynjelsson var dock tydlig med att han inte kunde tänka sig en koalition med Sverigedemokraterna trots att även han såg flera likheter med partierna, mellan partierna. Men även en blind höna hittar ett korn ibland, avslutade han, syftandes då på Sverigedemokraternas politik. Publikens applåder avgjorde duellen och det blev oavgjort. Sverigedemokraternas stöd fanns i den yngre halvan av publiken. Där skrev alltså Anita Östberg på sundsvallstidningar.nu, st.nu. Det har också varit en del uppmärksamhet i Tidningarna från Gävle SD visar upp sig och det här var då Söderhamn för övrigt, Söderhamnskuriren hela Hälsingland Anledningen till att jag nämnde Gävle det var just därför att Sverigedemokraternas ordförande för Gävleavdelningen Roger Hedlund var på plats tillsammans med Jimmy Åkesson Sverigedemokraterna tror på stora valframgångar och det finns att läsa på helahelsingland.se i Söderhamn fick man två mandat i valet 2006. Alltså Sverigedemokraterna fick det. Och nu finns det underlag för fem mandat tror Roger Hedlund som är distriktsordförande för Gävleborg. Partiet har allt jämt invandrarfrågan som huvudfråga. Eh, Sverigedemokraterna vill satsa stora pengar på FNs flyktingorgan UNHCR. Eh, vi vill... Eh, Framförallt hjälpa flyktingar i konfliktområdens närhet och införa en kraftig begränsning av invandringen till Sverige. Då ska det finnas pengar över till annat, anser partiet i det lokala valprogrammet för Söderhamn. Det förespråkas bland annat slumpmässiga drogtester i skolorna, att mobbning motverkas och föreningsbidragen ökas. Man vill att maten på äldreboenden och skolor ska lagas på plats och införa parboende garanti för äldre. Och man vill ha mindre mångkultur och mer välfärd. Anita Nordqvist från Ljusne står överst på kommunfullmäktiges lista. På andra plats står Daniel Persson. Han har en mandatperiod bakom sig. Förutom drogtesterna i skolan så vill han driva frågan om en stor motorstadion på flygstaden. Och sen Sandviken så var det återigen Roger Hedlund, Gävleborgs ordförande som var på plats- det stod i tidningen Gävle Dala, gd.se på internet. Behåll Sandvikens sjukhus och privatisera hälsocentralerna. Men ska du ha specialsjukvård så får du söka dig till annan ort. Det är en del av Sverigedemokraternas vallöften. Men partiet fick tala inför relativt få människor. Det var Roger Hedlund och Louise Eriksson som, Louise, som för övrigt är förbundssekreterare i SDU som diskuterade de här frågorna. och Det var förvisso inga stora skaror med åhörare som samlades vid kryssetsscenen när Sverigedemokraterna kom till stan. Men det spelar inte så stor roll tycker jag i alla fall. för att Eftersom det uppmärksammades i lokaltidningen så är det ganska många som har fått läsa om det i alla fall. Roger Hedlund för ett samtal med Louise Eriksson och just angående landstingsvalet. Vi vill förbättra närsjukvården med längre öppettider och vi vill se kortare väntetider till akuten, säger Roger Hedlund. Genom att läkarna ska jobba mindre med byråkrati ska detta förverkligas. Istället ska det arbetet utföras av läkarsekreterare och specialistsjuksköterskor. Landstingen och sjukhusen i Sverige ska ha sammanlagt få 200 miljoner kronor extra för att uppnå detta och förbättra maten också till patienterna. Sedan så har det också uppmärksammats i tidningar som Länstidningen i Södertälje för att återgå då till Stockholms län att vi söker efter kandidater till olika kommunfullmäktige församlingar. Vi kommer att ha kandidater till, jag tror faktiskt, alla kommuner i hela Stockholms län. Men i Nykvarn så har det varit lite svårigheter. Men som det ser ut nu så i alla fall så kommer vår nuvarande kommunfullmäktige leda emot så Anders Berglund att toppa listan i Nukvarn åter igen. Och vi satsar på att kunna ha ytterligare ett namn på den listan så att vi inte ska få någon tomstol. Vi hade ett ganska bra valresultat i Nukvarn i EU-parlamentsvalet förra året. Över 4% nu Nukvarn faktiskt och vi kommer troligtvis att gå framåt en hel del ytterligare där. Så att det blir nog två mandat skulle jag tro. Och därför känns det skönt att veta att det ser ut att det också bli två kandidater. I eh, Hallandsposten så såg jag för övrigt också att eh, det var en lokal kandidat för Sverigedemokraterna som eh, uppmärksammades. Och eh, jag såg även att... Eh, det står så här att en gång tillhörde han Vänsterpartiet, numera delar han lista med Sverigedemokraterna och nämner Vällinge-moderaten Göran Holm som en politisk förebild. Det är lite grann den uppmärksamhet vi har fått i Hallandsposten och där så får man då se en del av våra lokala kandidater och läsa en del om deras åsikter. Hallandsposten.se vi börjar närma oss halvtid så att vi tar och lyssnar på en halvtidsmelodi återigen där Bylund och Ringdal håll till godo. Mm, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde var Blåsippans väg av Bylund och Ringdal. Sångaren Linus Bylund kandiderar som sagt till Sverigedemok för Sverigedemokraterna till Stadshuset i Stockholm på plats nummer ett. Ja, det har varit en del eh, diskussioner om eh, ökade våldsamheter mot folkvalda. Det politiska våldet möts på ytterkanterna skriver Mikael Anefur- eh, kristdemokratisk riksdagsledamot i Kristianstad. Eh, det låter lite grann som att rubriken antyder att eh, det här med politiska våldsamheter- är något som eh, är sig i undervärlden ungefär. Men eh, när man läser hans artikel så framgår det faktiskt att han- eh, konstaterar att eh, tre kristdemokrater i deras ungdomsförbund som blev angripna och hotade av flera svartklädda personer i Lund och de upplevde det så, så hotfullt att de tillkallade polis och fick eskort från platsen till sin bil. Och den här händelsen eh, har rapporterats i ett flertal medier. KDUarnas uppfattning, eller vad de fick höra som tillmälen är att eh, den här gången handlade om personer från vänsterkanten men egentligen är det ointressant om våldet kommer från vänster eller höger. Min uppfattning skriver han är att denna typ av våldshandlingar som försöker omöjliggöra det demokratiska samtalet och arbetet eller skrämma människor till tystnad i vårt demokratiska rum ska fördömas och motarbetas alltid, överallt och oavsett personernas ideologiska hemvist. En reaktion på händelsen blev att Sverigedemokrater gick ut och var upprörda över att detta fick medialt upprymme, utrymme, vilket de menar att övergrepp mot SD inte får. Det är inte ofta jag kan hålla med, Sverigedemokraterna skriver han, men den här gången har de en poäng. Alla ska ha rätten att framföra sitt budskap i det offentliga och demokratiska samhället så länge man följer Sveriges lagar. Jag personligen har alltid stått upp för eras rätt att uttrycka sina åsikter, men också förbehållit mig rätten att argumentera emot. Och det är genom den tydliga dialogen som demokratin växer och människor kan skapa egna uppfattningar om vad de tycker och anser. Det här med de här KDU-arna som blev attackerade och de Sverigedemokrater som har attackerats är ju inte det enda som har hänt. Ganska nyligen faktiskt i torsdagens Norrköpings tidningar Så stod det att en folkpartistisk kandidat blev attackerad Det var så att det var två folkpartister som var ute och delade ut flygblad Den ena folkpartisten hade somaliskt ursprung Och när de råkade träffa på några andra somalier Så åkte den folkpartistiska somalien på stryk helt enkelt Därför att han ansågs svika de andra de som då vägrade anpassa sig efter det svenska demokratiska samhället. Och därför så ansågs han vara en förädare. Jag har också läst i Expressen under torsdag den 12 augusti. Att eh, demokraternas framgångar och Åkisons framgångar kan leda till mer jobb för Säpo. Och fler att de måste anställa fler livvakter. Eh, Jimmy Åkesson intervjuas också lite grann där, där han får kommentera. Han har sagt att det har hänt en del otäcka saker. Och Säpos ledning utgår nu från att Sverigedemokraterna når riksdagen i höst och eh, ska, om Sverigedemokraterna kommer in, rekrytera tio nya livvakter för att skydda partitopparna. Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så blir partiets ledamöter en del av den centrala statsledningen. Säkerhetspolisen övertar då ansvaret för Jimmy Åkessons säkerhet på samma sätt som för Fredrik Reinfeldt, Mona Salin och Kungafamiljen. Men med Sverigedemokraternas eventuella intåg i riktan följer också en helt ny hotbild. Jimmy Åkesson lever under ständiga dödshot och har vid flera tillfällen attackerats fysiskt står det i Expressen. Och eh, har därför en egen kontakt vid den öppna polisen idag och enligt honom har partiet också regelbunden kontakt med Säkerhetspolisen. Som sagt, tio nya livvakter anställer Säpo om Sverigedemokraterna kommer in och eh, de har naturligtvis eh, extra koll på oss redan idag. Och det känns naturligtvis bra att eh, Säkerhetspolisen tar sitt uppdrag på allvar. Eh, och att de är förberedda för alla eventualiteter. Sedan någonting som Mattias Karlsson har skrivit på sdkuriren.se. Han skriver så här att enligt brottsförebyggande rådet så ökar våldtäkterna. Fast inte när Sverigedemokraterna säger det. I samband med den infekterade debatten som följde på Jimmy Åkessons debattartikel i Aftonbladet om islamisering... Som Mattias Karlsson då skriver att jag förde en längre mejldiskussion med en utredare vid Brottsförbyggande rådet som heter Klara Raditlova-Selin. Diskussionen där hon, trots en mängd uppgifter som pekar på motsatsen, vägrar erkänna att muslimska män är överrepresenterade som gärningsmän inom brottskategorin våldtäkt- Mynade ut i bloggposten Bagdadbro och Våldtäkterna som ni fortfarande kan läsa på sdkruiren.se. Mattias Karlssons blogg alltså. Senare har det visat sig att det kan ha varit personliga politiska motiv som låg bakom Celins kategoriska och illa underbyggda fördömanden av Åkessons debattartikel. Detta då hon enligt sin Facebook-profil är en uttalad motståndare till Sverigedemokraterna och en uttalad anhängare av den vänsterpartistiska riksdagskandidaten Sanna Hussan. Och igår gick Céline återigen ut i media och anklagade Jimmy Åkesson för att, ha, för att komma med felaktiga påståenden. I ett telegram från TT kunde man bland annat läsa följande... Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson talade om citat, den nya våldtäktsvågen, slutcitat i sitt sommartal i hemstaden Solvesborg på lördagen. Han anklagade feminister och etablerade partier för att inte våga tala om problemet. Frågan är känslig för det starkade koppling till landets huvudlösa massinvandringspolitik sa Åkesson inför några hundra åhörare. Han stödde sig på statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ när han uppgav att våldtäktsanmälningar ökat de senaste åren och att det finns en överrepresentation av misstänkta med utomeuropeisk bakgrund. Sverigedemokraterna har nu begärt ut alla våldtäktsdomar från landets tingsrätter från förra året för att kunna granska vilka gärningsmännen är. Men att antalet anmälningar har ökat behöver inte betyda att det faktiskt är fler våldtäkter än tidigare, enligt dås utredare Klara Selin. Och även om personer med invandrarbakgrund oftare misstänks för brottet, våldtäkt alltså, så spelar faktorer som social bakgrund, inkomst och utbildning större roll än nationalitet, skriver hon. Dessutom finns forskning som visar att många felaktigt pekar ut invandrare som misstänkta. De har en bild av att brottslingar ska vara mörkåriga eller ha en viss härkomst, säger hon. När det gäller påståendet om att andra faktorer skulle ha större betydelse än nationalitet så motsäger Selin helt resultaten från Brås egna rapporter 1996-2 och 2005-17 där det tydligt framgår att invandrare är kraftigt överrepresenterade inom brottskategorin våldtäkt även efter det att man korrelerat för socioekonomiska variabler. Att en kvinna som våldtagits av en rågblond svensk man i 20-årsåldern istället skulle peka ut en svarthårig man från Irak bara därför att hon, citat, har en bild av att brottslingar ska vara mörkhåriga, slutcitat bedömer jag som högst osannolikt. Svaret på frågan kring huruvida invandrare är överrepresenterade, inte bara som utpekade misstänkta gärningsmän utan också som faktiskt skyldiga dömda våldtäktsmän får vi ju snart reda på. Eh, Mattias Karlsson fortsätter i alla fall med eh, den här artikeln i snikredin.se ni får gärna gå in och titta på det och eh, håll gärna ögon och öron öppna för att eh, i den här eh, valkampanjen som, eh, som har dragit igång på allvar nu så kommer alltså Sverigedemokraterna att presentera resultatet eh, av de här tingsrättsdomarna som vi har begärt ut vilka är det som begår våldtäkter i Sverige egentligen? Och jag tror att resultatet kommer att uppfattas som högst intressant. Det avslöjas alltså inte i den här artikeln av Mattias Karlsson. Så att eh, ni kan inte se det ännu. Men vi återkommer som sagt med det. Det börjar återigen bli dags för en kortare musikpaus. Och nu blir det någonting helt annat än vad vi har hört tidigare under den här sändningen. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde var Johan Hemlich-Roman, ett fragment ur musiken. Jag tänkte ta och eh, citera lite grann ur eh, ett, en, ett genmäle som eh, Inge Silmatson har skrivit till Dagens Nyheters ledarredaktion. Genmäle till Niklas Erikssons ledare den 3 augusti. Blågul tolerans. Med anledning av Niklas Eriksson ledare om Sverigedemokraterna har jag några kommentarer skriver Inger Sibimatsson. Och då börjar hon med så här då att kommentera det första citatet. Vi har fler svenskar med utländsk bakgrund idag än 1993. Slutsitat. Detta påstående är i princip korrekt. Sedan 1993 har Sverige årligen i snitt tagit emot 16 gånger fler invandrare i relation till vår folkmängd än något annat EU-land. 1993 beviljades 56 278 permanenta uppehållstillstånd, put. Men redan tidigare låg siffrorna långt över Europa-genomsnittet med mellan 35 000 och 50 000 put per år. Mängden motsvarar med andra ord årligen folkmängden i en medelstor svensk stad. Sedan 1986 har antalet put understigit 30 000 per år vid fyra tillfällen. Rekordåret var 1994 med 70 850 beviljade permanenta uppehållstillstånd. Det stora flertalet var invandrare, övriga var asylsökande och sådana som beviljats put av så kallade humanitära skäl. Och så har det fortsatt och fortsätter. År 2000-2003 låg genomsnittet för beviljade put på över 40 000 per år. 2009 beviljades 77 000. Någon som helst hänsyn till att Sveriges absorptionskapacitet, det vill säga mottagningsförmåga, sedan länge är överskriden med råge tas inte. När invandringen 2007 minskade med 15% i övriga EU ökade den enligt EUs statistikbyrå Eurostat i Sverige samma år med 84%. Alltså det minskade med 15% i övriga EU och det ökade med 84% i Sverige. Därför vore det synnerligen glädjande om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i höstens val. Det har ju, som Niklas Eriksson skriver, gått bra för Dansk Folkeparti och Fremskridspartiet. Med 13,8 respektive 22,9 procent i de senaste valen. Samma glädjande tendenser finns även i Belgien och Holland. För det andra, citat, integrationen kommer inte av sig själv, men den kommer, slutcitat. Ingen filmmat som frågar sig när då? Denna och tidigare regeringar har i decennier satsat miljarder av skattebetalarnas pengar på mängder av integrationsprojekt. Vilka samtliga har havererat. Lars Leonborg sa i Bohuslänningen den 23 mars 1999 att den svenska invandringspolitiken är ett fiasko och invandrarfrågan en social bomb. Den socialdemokratiska toppdiplomaten och ambassadör. Sverker Åström konstaterade i en intervju i DN 1990, citat, Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar med så väsensfrämmande kulturer att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land, slutsitat. Då ambassadör Åström i en intervju i DN ombats förklara sig, sa han att han, citat, visserligen inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur, men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare, Slut, citat. Socialdemokraten, författaren och före detta Riksbankschefen med mera, Harry Schein, skrev den 13 juni 2002 i DN under rubriken Drömmen om det mångkulturella. Citat. Ett slag trodde många att denna dröm hade förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungsbefolkning utrotats av invandrare från Europa. Schein ansåg att, citat, vi inte automatiskt bör eftersträva ett mångkulturellt Sverige, Slutcitat. Och att vi, om integrationen skulle ha en chans att lyckas, inte skulle bejaka invandrarnas särart. I ett föredrag på Georgetown University i Washington i slutet av oktober 2006 hävdade Spaniens för detta premiärminister José Maria Aznar att den mångkulturella politiken i Europa misslyckats. Citat, jag är emot denna idé. Den delar våra samhällen och försvagar dem. Multikulturalismen skapar varken tolerans eller integration. Att godta olika lagar beroende på etnisk ursprung eller på religion är ett mycket allvarligt misstag. Det är ett av skälen till att månkulturalismen är ett mycket, mycket allvarligt misstag i Europa. Slutsitat. Är Lejonborg, Åström, Schein och Asnar främlingsfientliga? Är de rasister? Det dessa fyra herrar säger är nämligen så gott som exakt sådant som Sverigedemokraterna säger ur vårt program då. Nycklarna till en lyckad integration är anpassningsförmåga och sund respekt för det nya landets kultur och traditioner. Men hur integreras fundamentalistiska muslimer i den svenska sekulära kulturen? Det har ingen riktigt tänkt på. Det är människor som styrs av religiösa föreställningar. Vilka har solklart tolkningsföreträde framför våra svenska lagar? Skrev författaren Anders Johansson i Ölandsbladet den 14 januari 2003. Invandrarna isoleras i förortens utanförskap, skriver då eh, den här eh, Niklas Eriksson alltså i artikeln Bogoltolerans. Invandrarna isoleras i förortens utanförskap och Ingisiv Mattsons kommentar är att de har inte isolerats i utanförskap, de har själva valt att leva i parallella samhällen där de slipper all kontakt med de förhatliga svenskarna och det svenska samhället vars normer och regler man inte vill dela. I Dagens Nyheter kunde man redan den 18 juli 2001 läsa att citat Invandrarna trivs så bra i Rosengård att de inte vill flytta därifrån. Här slipper de konfronteras med det främmande svenska sättet att leva. De lever inte bara i självvald isolering från det svenska samhället. De lever även segregerat inom sina egna gränser. Araber bor för sig, somalier för sig, serber och kosovoalbaner för sig. Det blir förmodligen lugnast så. Punksångaren och för detta byråchefen vid kulturdepartementet Mikael Alonso uttryckte föraktet för svenskarna i en film finansierad av Svenska Filminstitutet, det vill säga med skattemedel. Citat, det här är vårt land. Svenskarna de, jag menar det är klart att de får bo här också och jag har inget emot det, bara de inte försöker beblanda sig för mycket med oss va. De har sin kultur, jag visst skitbra, käka är jävla surströmming. Det är helt okej okay, men inte i min port liksom. Vi är ju invandrare och ju mer vi lever tillsammans, ju mindre vi slipper ha svenskarna i närheten, ju bättre mår vi." Slutcitat. Nästa citat som Mats Ingemarsson kommenterar är: "Citat. Åldersstrukturerna i Sverige och Europa gör också att vi inom några årtionden kommer att behöva mer arbetskraft när hela den generation som föddes på 40-talet har lämnat arbetslivet." Slutsitat. Det inlärda mantrat om en åldrande befolkning och behovet av arbetskraftsinvandring upprepas i tid och otid med en dåres envishet. Åldras inte invandrarna. En stor del av de som var 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige lever som bekant gott på det skattefria äldreförsörjningsstöd som infördes 2001. Regeringsproposition 2001-01-136 i akt och mening att dölja kostnaderna för socialbidragen till äldre invandrare. Om invandrarna är evigt unga och arbetsföra, varför har det då inrättat så många etniska äldreboenden på de svenska skattebetalarnas bekostnad? Professor Jan Ekberg presenterade den 15 oktober 2009 sin rapport Invandringen och de offentliga finanserna, ESO 2009, kolom 3 och konstaterade att, citat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 Enligt Ekberg innebär invandringen tvärtom en betydande kostnad på grund av att inbetalningarna i skatter och avgifter är betydligt lägre än utbetalningar för bidrag och ersättningar genom deras låga deltagande i arbetskraften. 2006 låg kostnaderna för invandringen på mellan 39,1 och 58,7 miljarder kronor mätt som skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in. Ekberg beräknar att invandringen sedan början av 90-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av bruttonationalprodukten. Påpekas för att Ekbergs beräkningar brukar ligga lågt. Skriver alltså Ingesi Mattsson. Hon skriver mycket mer men det finns inte utrymme i den här sändningen att gå in på allt detta. Men jag tycker att det var de viktigaste poängerna som kom fram där i alla fall. Eh, Sverigedemokraterna går alltså in i valrörelsen. Och det är val bara om fem veckor och du som vill göra en insats för partiet är varmt välkommen att höra av dig. Du kan skriva till Sverigedemokraterna box 20085 85 104 60 Stockholm. Eller ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Ni kan också skicka e-post info snabela och besök gärna våra hemsidor- Sverigedemokraterna.se och www.sdkuriren.se Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Jag skulle tro att det är Staffan som sitter i studion då. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Och det blir ytterligare en låt som Bylund och Ringdal framförde i Solvesborg i förra veckan. En låt av Ove Törnqvist ursprungligen. Vi hör på Ove Törnqvists version. Ha det så bra. Hej då.